Így lettünk mi. Amint megengedtem magamnak, hogy érzelmeim legyenek barakiránt, azok azonnal megrohantak. Hálát és ámulatot éreztem. Bármilyen aggodalmaim voltak addig az életemmel, a karrieremmel, sőt, barakkal kapcsolatban is, mintha mind semmivé foszlott volna azzal az első csókkal. Jobban meg akartam ismerni ezt a férfit. Azt akartam, hogy minél hamarabb megtudjak róla mindent, és megtapasztaljam, amit csak lehet. Talán azért, mert egy hónap múlva vissza kellett mennie a hárvádra. Nem húztuk az időt formaságokkal. Elkezdtem baraknál tölteni az időt, abban a zsúfolt, emeleti, zajos, Utcafronti lakásban. Volt ott egy kis asztal, Néhány rozog a szék, És a csupasz földön Egy személyes matrac. Barak könyvei és újságjai Elfoglaltak minden szabad felületet, Még a padlóra is jutott belőlük. A zakóit a konyhai székek támlájára terítette, És alig tartott valamit a hűtőben. A lakás egy cseppet sem volt otthonos, de most, hogy együtt voltunk, mégis otthonnak hatott. Barak egyik korábbi udvarlomhoz sem hasonlított. Olyan magabiztosnak tűnt. Nyíltan kimutatta a vonzalmát. Azt mondta, hogy gyönyörű vagyok. Mellette jól éreztem magam. Számomra ő a féle is volt. Annyira szokatlan, hogy már-már már valószerűtlen. Sosem beszélt ház, autó, vagy épp új cipő vásárlásáról. Késő éjszakáig olvasott. Sokszor jóval azután is, hogy én már elaludtam. Egymás után rákta át magát történelmi műveken, életrajzokon, és még Tony Morisonon is. Naponta több napi lapot is végigolvasott. Figyelemmel kísérte a legfrissebb könyvkritikákat, a bajnokság állását, de még azt is, hogy a város városatyák épp mivel foglalatoskodnak. Ugyanazzal a szenvedéllyel tudott beszélni a lengyelországi választásokról, mint a legújabb filmekről. Lékkondicionáló hiány kénytelenek voltunk éjszakánként nyitva tartani az ablakot, hát ha valamelyest lehül a fullasztó levegői lakás. A környék forgalmas és zajos volt. Szinte óránként visított fel az ablakunk alatt a rendőrségi sziréna, vagy kezdett valaki kiabálni, amire mindig felriadt a Engem nyugtalanított mindez, barakot nem. Már akkor érzékeltem, hogy sokkal jobban viseli a világ rendezetlenségét, mint én. Egyik éjjel arra ébredtem, hogy a mennyezetet bámulja. Az arcélét csak az utcai lámpák beszüremlő fénye világította meg. Aggodalmas képet vágott, mintha valami mélységesen személyes problémán töprengne. Csak nem a kapcsolatunkon. Vagy az édesapja elvesztésén. Mint töröd a fejed, annyira suttogtam. Felém fordult, kis és szégyenlősen elmosolyodott. Ó, mondta, csak a jövedelmi egyenlőtlenségeken gondolkodom. Addigra már kezdtem megtanulni, hogy barak elméje így működik. Sokat töprenget nagy és elvont kérdéseken és az az őrült elképzelése volt, hogy esetleg tehetne valamit az ügy érdekében. Ez teljesen új volt számomra. Eddig is derékemberek között mozogtam, akik épp elég fontos dolgokkal foglalkoztak, de a karrierépítésre és a családjuk eltartására összpontosítottak. Barak egész egyszerűen másmilyen volt. Hízben tartotta a saját élete mindennapos feladatait, ám ugyanakkor, különösen éjszaka, a gondolatai, mintha nagyobb ügyek körül száguldoztak volna. Az idő nagy részét ugyanúgy a munkahelyen töltöttük, az irodában. Minden reggel leráztam magamról a bágyadságot, felöltöttem a junior munkatárs lényemet, visszatértem irataim halmaihoz. Barak a saját iratain dolgozott a folyosó végén egy közös irodában, és továbbra is lenyűgözte a partnereket. Mivel engem még mindig aggasztott, mit gondolnak mások, ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy a románcunkat ne vigyük be a munkahelyünkre. Ez azonban nem igen sikerült. Loren az asszisztensem minden tudóan mosolygott barakra, valahányszor felbukkant az irodámban. Ebben az időszakban a munka inkább olyas minek hatott, amit muszáj elvégeznünk, mielőtt ismét együtt lehetünk. Az irodán kívül barakkal szünet nélkül beszélgettünk. Amikor sétálgattunk az étkezések alatt, amelyek most rövidnek tűntek, pedig a valóságban órákig tartottak. Beszélgettünk a kedvenc zenészeinkről, Stevie Wonderről és Martin Bele Belevoltam habarodva. Imádtam hangjának lassú morajlását, és ahogy a tekintete ellágyult, amikor valami vicces történetet mesélt. Kezdtem értékelni, hogy sosem sietett és sosem aggasztotta az időmúlása. Minden egyes nap újabb felfedezéseket hozott. Én kápszdrukker voltam, ő bészbolban a vágy szerette. Én imádtam a sajtos makarónit, ő ki nem állhatta. Ő inkább komor, drámai filmeket választott, én rajongtam a romantikus végjátékokért. Ő balkezes volt tökéletes kézírással, én jobbkezesként, szerűen írtam. Mielőtt visszament volna a Hárvárdra, egy hónapon át szinte minden emlékünket és gondolatunkat megosztottuk egymással. Sorra vettük a gyerekkori sztorikat, a tívin tévedéseket és az első románcokat. Barakot különösen érdekelte a neveltetésem. Az évről évre, évtizedről évtizedre egyformán folydogáló élet, az Ékludevnyún, amely a belőlem, krékből, anyából és apából álló, stabil négyszögre épült. Barak szervezőként rengeteg időt töltött különféle gyülekezetekben. Ezért is értékelte nagyra a szervezett vallást. Ugyanakkor ő maga kevésbé tradicionális maradt. A házasság azonban, mint már a legelején közölte, számára szükségtelennek tűnt. Nem emlékszem arra, hogy azon a nyáron bemutattam volna barakot a családomnak, de Krék szerint igen. Azt meséli, hogy az egyik este behálítottunk az Ékludevnyúi házba. Rég épp látogatóban járt nálunk, és kintült az előső verandán a szüleinkkel. Elmondása szerint barak barátságos volt és magabiztos. Néhány percig beszélgettek erről, arról, mielőtt felszaladtunk volna a lakásomba, valamit összepakolni. Apám rögtön szimpatikusnak találta barakot, de nem sok esélyt szavazott neki. Látta ugyanis, hogyan hagyom faképni a gimnáziumi udvarlóma Davidet már a Princeton kapujában? Figyelte, ahogy ejtettem Kevint, az egyetemi focistát rögtön azután, hogy megláttam a szőrös kabala állat elmezben. A szüleim éppen ezért inkább nem kötődtek túlságosan egyik barátomhoz sem. Arra neveltek, hogy a saját életemet éljem, és alapvetően így is tettem. Számtalanszor elmondtam nekik, hogy túlságosan leköt a munka, és túl elfoglalt vagyok ahhoz, hogy helyet szorítsak egy férfinak az életemben. Grég szerint apám csak a fejét rászta, és nevetett, ahogy figyelte távolodó alakunkat. – Rendes, srác! – jegyezte meg. Kár, hogy nem fog sokáig tartani. Ha az én családom egy négyszög, akkor Baraké egy sokkal összetettebb forma. Az ő családja óceánokon ével át, és éveken át igyekezett megfejteni. Édesanyja, Endunem, 17 éves havai egyetemista volt, amikor beleszeretett egy kenyai diákba Barak obamába. A házasságuk rövid volt. Mint kiderült az ifjú Férinek már volt egy felesége Nairobi-ban. miután Ann elvált, férhez ment egy jávai geológushoz, Szoló szotoróhoz. Az indonéziai csakartába költöztek, ahova magukkal vitték, ifja barak obamát is. Az én Barack obama obamámat. Aki akkor. Hat éves volt. Barak elmondása szerint boldog volt Indonéziában, és jól kijött a nevelőapjával, de az édesanyja aggódni kezdett az ottani oktatás minősége miatt. Visszaküldte a fiát, a Havain található oahura, ahol Barak magániskolába járt, és a nagyszülőknél lakott. En szabad szellem volt, aki az ezt követő években ide-oda költözött Hawaii és Indonézia között. Az édesapja, akinek komoly intellektusa és ugyanennyire komoly alkohol problémái voltak, alapvetően nem vett részt a fia életében, leszámítva egy hosszabb látogatást Havain, amikor a kis barak tíz éves volt. Barakot ennek ellenére nagy szeretet vette körül. Az Oahu-szigeten élő nagyszülők elkényeztették őt, és fiatalabb testvérét, Maját is. Édesanyja, noha még mindig Zsakartában élt, messziről is melegséget sugárzott felé, és mindenben támogatta. Barak, a Nairobi-ban lakó lány féltestvéréről, Ómáról is szeretett beszélni. Ő maga gyerekkorában jóval kevésbé stabil keretek között élt, mint én, de sosem panaszkodott emiatt. Ez az ő története. A családi hátterének köszönhetően önálló lett és optimista. Az, hogy szokatlan gyerekkorának akadályait ilyen sikerrel vette, mintha csak elősegítette volna azt a benyomást, hogy még többet tudna vállalni. Egy esős napon vele tartottam, amikor szívességből kisegítette egy régi barátját. Egy hajdani közösségszervező munkatársa megkérdezte, elvállalná-e egy képzés levezetését Roseland egyik fekete egyház a Fershautzájdon. Ezt a környéket szó szerint megnyomorította az acélipari gyárak bezárása. Barak számára ez az alkalom Kellemes lehetőség volt, hogy egy estére visszatérjen a régi munkájához, és Csikágó azon részéhez, ahol annak idején dolgozott. Amikor a hivatali ruhánkban beléptünk a templomba, felötlött bennem, hogy még sosem gondolkodtam el azon, valójában mi is egy közösség szervező feladata. Lementünk a lépcsőn az alacsony menyezetű neonnal megvilágított alaksorba, ahol már körülbelül tizenöten vártak minket. Jobbára nők összecsukható székeken ücsörögtek, és vadul legyezgették magukat a hőségben. Én hátul ültem le, még barak előre sétált, és köszöntött mindenkit. Bizonyára fiatalnak és jogászosnak tartották. Láttam, ahogy méregetik, Próbálták megítélni, hogy ez a fickó csak egy kívülálló, vagy tényleg ér valamit a tudása. A légkör meglehetősen ismerős volt. Úgy nőttem fel, hogy eljártam Robi nénikém heti zenei műhelyébe egy templomba, amely semmiben sem tért el ettől a közösségtől. A helyiségben összegyűlt asszonyok sem ütköztek el azoktól, akik Robi énekeltek, vagy akik... Tepsis ételekkel jelentek meg a toron, miután szó cájd meghalt. Jóindulatú, közösségcentrikus nők voltak, nem ritkán egyedülálló anyák vagy nagymamák, olyan típusúak, akik elvállalják a feladatokat, amikor senki más nem jelentkezik önként. Miután Barak bemutatkozott, elkezdte a nagyjából egy órán át tartó beszélgetést. Megkérte a jelenlévőket, hogy osszák meg a gondolataikat, és meséljék el, milyen nehézségekkel szembesíti őket az élet a kerületükben. Barak szintén mesélt magáról, és a történetét a közösségszervezés gondolatával kapcsolta össze. Azért ment oda, hogy meggyőzze a jelenlévőket arról, hogy a történeteink összekötnek minket, és segíthetnek, hasznos változásokat véghez vinni. Még ők is hangsúlyozta, ez a maroknyi csoport ebben a parányi gyülekezetben, ezen az elfeledetnek itt környéken, képesek lehetnek igazi politikai hatalomra szertenni. Persze mindehhez erőfeszítés kell figyelmeztette őket, meg kell hallgatniuk a fele barátaikat, bizalmat kell kiépíteni, Azokban a közösségekben, ahol a bizalom sokszor hiányzik. Ez azzal jár, hogy vadidegeneket kell megkérniük, szálljanak rájuk egy kis időt, vagy épp az adott ügyre egy keveset a fizetésükből. Mindeközben ezerféle kép mondanak majd nekik nemet, mielőtt elhangzik egy mindent megváltoztató igen. Ám biztosította őket arról, hogy így befolyásra tesznek szert. Változást indíthatnak el. Látta, hogy a módszer, ha nem is mindig gördülékenyen, de működik, mégpedig a helyi szociális lakásprogramban, ahol egy pontosan ilyen csoportnak sikerült új szavazókat gyűjtenie. Aktivizálni a lakókat, hogy keressék fel a városi hivatalnokokat, az szennyezés ügyében, és győzzék meg a polgármesteri hivatalt, hogy támogasson egy körzeti munkaügyi központot. A mellettem ülő testes asszony egy kisgyereket ringatott a térdén, és nem is titkolta, mennyire nem hisz neki. Felszegett állal, lebigyeztett alsó ajakkal figyelte barakot, mintha azt mondta volna, ki vagy te, hogy megmond, mit csináljunk. Barakot azonban nem zavarta ez a hozzáállás. Ő végül is egy unikornis, szokatlan névvel, származásával és etnikumával. Megszokta, hogy bizonyítania kell, szinte bárhol, amerre csak járt. Az általa felvázolt elképzelést nem lehetett egykönnyen eladni. Roselandet egyik csapás érte a másik után. Először a fehér családok költöztek el. Majd összeomlott az acélipar, végül hanyatlani kezdtek az iskolák. A kábítószer kereskedelem viszont fellendült. Barak elmondta nekem, hogy a városi közösségekben tevékenykedő közösségszervezőként a leggyakrabban az emberek, főleg a feketék, Mélységes kiábrándultságával kellett megbírkóznia. A cinizmussal, amely az évek során felgyülemlett, apró csalódásokból fakadt. Ezt meg is értettem. Láttam a saját környékünkön is, a saját családomban. A keserűséget és a hit elvesztését. Benne élt mindkét nagyapámban a célok miatt, amelyekről lemondtak, és a kompromisszumok miatt, amelyeket meg kellett hozniuk. Ott élt a Brian a második tanítónőben, aki gyakorlatilag feladta, hogy a tanításunkkal próbálkozzon. Ott élt a szomszédunkban, aki többé nem nyírta le a füvet az udvarán, és már nem érdekelte, merre járnak a gyerekei iskola után. Ott élt minden darabka szemétben, amelyet hanyagul elhajítottak a helyi park gyepén. Ott élt minden egyes apróságban, amelyet az elszenvedőik helyrehozhatatlannak ítéltek, beleértve saját magukat is. Barak nem oktatta ki a rózlendieket, nem is próbálta meggyőzni őket azzal, hogy elrejti kivételezett helyzetét, és feketében viselkedik. Az egyháztagok félelmei, és frusztrációi, az érdektelenségük és növekvő tehetetlenségük közepette, Barak tulajdonképpen hegyként megmutatta az utat, amely épp az ellenkező irányba vitt. Jó magam sosem rágódtam az afroamerikai lét negatív oldalán. Engem pozitív szemléletre neveltek. Magamba szívtam a családom szeretetét és a szüleim eltökéltségét, hogy mi sikeresek legyünk. Ott álltam Szentita Jacksonnal a meneteken, Hallgattam, ahogy az apja felszólítja a feketéket, Hogy emlékezzenek a büszkeségükre. Az én célom mindig is az volt, Hogy túllássak a környékünk adta kereteken, Hogy előretekintsek, És legyőzzem az akadályokat, És meg is tettem. Két diplomát szereztem elit egyetemeken, Helyet kaptam egy komoly jogi irodában. A szüleim és a nagyszüleim büszkék lehettek rám. De ahogy hallgattam barakot, kezdtem megérteni, hogy az ő reményről alkotott elképzelése jóval messzebbre mutat az enyémnél. Egy dolog, ha valaki egy szorult helyzetből döbbentem rá, az viszont egészen más amikor valaki arra törekszik, hogy magát, a szorult helyzetet szüntesse meg. Ismét letaglózott az érzés, hogy ez a férfi mennyire különleges. Körülöttem a vallásos asszonyok is elkezdtek helyeslően bólogatni. Barak mondatait hűmögéssel és így igaz bekiabálásokkal megszakítani. Barak hangja egyre erőteljesebb lett. Nem volt prédikátor, de egyértelműen prédikált valamiről. Egy jövőképről. Mint mondta, a következő választás előtt állnak a jelenlévők. Vagy feladjuk, vagy dolgozunk a változás érdekében. Mi a jobb számunkra? Tette fel a kérdést az összegyűlteknek. Beletűrődünk abba, hogy a világ már pedig ilyen, vagy azért munkálkodunk, hogy a világ olyan legyen, amilyennek ennek lennie kellene. Ezt a megfogalmazást abból a könyvből kölcsönözte, amelyet még közösségszervezői munkája kezdetén olvasott, és engem éveken át kísértek -e szavak. Végre megértettem, mi motivált a barakot. A világ, amely olyan, ami ennek lennie kellene. Mellettem a kisgyereket ringató anyuka szinte felpattant. Így igaz kiáltotta végre meggyőzve. Ámen! Ámen! Gondoltam magamban. Mert engem is meggyőzött. Mielőtt Barak, valamikor augusztus közepén visszament volna a jogi karra, szerelmet vallott nekem. Az érzéseink mindkettőnket igencsak meglepték. Ugyan mindössze néhány hónapja ismertük egymást, és több szempontból sem volt megfelelő az időzítés. Mi szerelmesek lettünk egymásba. Most azonban, hogy Barak visszatért a jogi egyetemre, le kellett valahogy győznünk a köztünk lévő közel 1500 kilométer. Baraknak még két éve volt hátra a képzésből, és azt mondta, Csikágóban szeretne letelepedni, amint lediplomázott. Azzal nem számolhattunk, hogy az addig hátra lévő idő alatt én hátra az életemet. Mivel még mindig viszonylag új voltam a cégnél, tudtam, hogy a karrierem következő szakasza igen fontos lesz. Az eredményeim határozzák meg, hogy előrébb jutok-e vagy sem. Mivel jó magam is a jogi karon végeztem, azt is tudtam, barak mennyire elfoglalt lesz. Ráadásul megválasztották a Harvard Law Review szerkesztőjének. Ez a diákok által készített szaklap az ország egyik legfontosabb jogi kiadványának számít kiváltság bekerülni a szerkesztői csapatba, ugyanakkor teljes munkaidős álláshoz hasonlóan felelősséggel járt. Ez pedig a joghallgatók eleve rengeteg teendőjével kell valahogy összeegyeztetni. Milyen lehetőségünk maradt? A telefon. 1989-et írtunk. Amikor a mobilunk még nem lapult a zsebünkben. Az SMS még nem létezett. Emotikonokkal sem helyettesíthettük a csókot. A telefonálás időigényes volt. És mindkettőnknek épp rá kellett érnie. A személyes hívásokat jobbára otthon intéztük. Éjszaka, amikor hullafáradtak voltunk. És igen csak ránk fért volna az alvás. Barak az elutazása előtt azt mondta, hogy jobban szeret levelet írni. Nem vagyok az a telefonálgatós típus fogalmazott, és mintha ezzel le is zárta volna a kérdést. De nem zárt le semmit, hiszen az egész nyarat beszélgettük. Nem fogom a postást lesni, hogy hozza-e már a leveleket. Ez is egy apró különbség volt közöttünk. Barak írásban tudta kijönteni a szívét. Leveleken nőtt fel, karcsú légi postaborítékokon, amelyek az Indonéziában élő anyukájától érkeztek. Én viszont vehemens típus voltam. A szótszágy nagyapáméknál rendezett vasárnapi ebédek milliójében nevelkedtem, ahol időnként kiabálni kellett, hogy az embert meghallják. A mi családunk tagjai beszélgettek. Apám, aki fogyatékossága miatt nemrég az autóját egy speciálisan kialakított furgonra cserélte, még mindig gondot fordított arra, hogy amilyen gyakran csak lehet, személyesen meglátogassa a rokonait. Barátok, szomszédok, sőt, az unokatestvérek unokatestvérei is rendszeresen felbukkantak az éklodevnyún, letáboroztak a nappaliban, a fotelban üldögélő apám mellett hogy meséljenek neki vagy tanácsot kérjenek tőle. Édesapámnak a telefonnal sem volt baja. Éveken át szinte naponta felhívta Délkarolinában élő édesanyját, hogy megkérdezze tőle, mi újság arra felé. Közöltem barakkal, ha azt szeretné, hogy a kapcsolatunk működjön, akkor jobb, ha hozzászokik a telefonhoz. Ha nem beszélhetek veled, jelentettem ki, Még a végén kénytelen leszek egy másik pasit találni, aki meghallgat. Félig meddig vicceltem, de csak félig meddig. Így edződött hozzá Barak a telefonáláshoz. Az ezt követő ősz folyamán olyan gyakran beszélgettünk, amennyire csak tudtunk. Mindketten bezárkoztunk a saját kis világunkba. Az egyéni időbeosztásunkkal, de ugyanúgy elmeséltük egymásnak az aznapi apróságokat. Ahogy teltek a hónapok, az érzéseink stabilak és megbízhatóak maradtak. A Sydlien-Doustinnál a Csikágói irodai munkaerőfelvételi csapatához tartoztam. Ebben a munkakörben az volt a célom, hogy olyan joghallgatókat kérjünk fel, akik azon kívül, hogy okosak és motiváltak, nem feltétlenül férfiak és fehérek. Egészen pontosan egyetlen afroamerikai nő dolgozott rajtam kívül a toborzó csapatban. Egy szenior munkatárs, Mercedes Lang. Mercedes körülbelül tíz évvel volt idősebb nálam, és kedves barátommá és mentorommá vált. Hozzám hasonlóan Neki is két borostyánligás diplomája volt, és rendszeresen ült olyan asztalnál, ahol senki sem úgy nézett ki, mint ő. Abban egyetértettünk, hogy a nehézségeket az jelenti, hogy ehhez ne szokjunk hozzá, ne fogadjuk el. A toporzási értekezleteken következetesen úgy érveltem, hogy a cégnek nagyobb merítésből kellene válogatni a rátermett fiatalokat. A régóta fennálló gyakorlat szerint bizonyos egyetemek jogi karáról hívtuk be a diákokat. Elsősorban a Harvardról, a Stanfordról, a Yale-ről, az Északnyugati és a Csikágói egyetemekről. Csupa olyan helyről, ahol a cég jogászainak többsége szerezte a diplomáját. A toborzás rendszerint öngerjesztő folyamat volt. Az egyik jogászgeneráció olyan új jogászokat vett fel, akiknek élettapasztalata és végzettsége tükrözte az övét, így kevés hely maradt bármilyen sokszínűségnek. Azzal próbáltam orvosolni ezt a helyzetet, hogy szorgalmaztam, vegyük fontolóra olyan joghallgatók jelentkezését is, akik állami oktatási intézményekbe és történelmileg fekete egyetemekre, például a Hóvárdra járnak. Amikor a toborzó csapat összeült, hogy átnézze a hallgatói önéletrajzokat, mindig tiltakoztam, valahányszor egy diákot csak azért tettek automatikusan félre, mert valamiből csak négyese volt, vagy egy kise presztízsű egyetemre járt. Ha komolyan gondoljuk, hogy kisebbségi jogászokat is szeretnénk alkalmazni, azt is meg kell néznünk, hogyan használták ki az élettől kapott lehetőségeket, és nem egyszerűen csak azt, hogyan teljesítettek egy elit egyetemen. A cél nem az volt, hogy alacsonyabbra tegyük a lécet, inkább az, hogy felismerjük, ha merev, és régi módi módszerekkel értékeljük egy frissen végzett jogász képességeit, számos olyan embert hagyunk figyelmen kívül, aki hozzájárulhatna a cég sikeréhez. Több hallgatót kell meginterjúvolnunk, mielőtt leírnánk őket. Szerettem toborozni menni a Harvardra, mert így a diákok szélesebb csoportjából tudtam válogatni. De ez ürügyet szolgáltatott arra is, hogy találkozzam, Barakkal. Az első látogatásomkor a kocsiával jött értem, egy laposorrú banánsárga autóval. Használtam vette a szűkös diák Amikor elfordította a kulcsot, felbőgött a motor, és az autó görcsösen rándult egyet, mielőtt hangosan, kitartó morcogással beindult volna. Az ülésen hitetlen hitetlenkedve pillantottam Barakra. Te ezzel jársz? kérdeztem, túl kiabálva a Zajt. Felvillantott a csibészes mosolyát, így jelezte, hogy ura a helyzetnek. Adj neki még egy-két percet, mondta, és sebességbe váltott. Majd abba hagyja. Pár perc elteltével, amikor már rákanyarodtunk egy forgalmas útra, hozzátette. – Ja, és inkább ne néz le. Akkor már észrevettem, hogy mitől akart megkímélni. A padlólemezen égtelenkedő rosdamart a tíz centiméteres lyuktól, amelyen át leláthattam az alattunk elsuhanó úttestre. Az élet barakkal sosem lesz unalmas. Ezt már akkor is tudtam. Ez az élet Mondhatni, banánsárga és kissé hajmeresztő lesz. Az is felötlött bennem, hogy ez a férfi nagy valószínűséggel sosem fog egy vasat sem keresni. Abban az évben karácsony táján elrepültünk Honoluluba. Sosem jártam Háváin, de egészen biztos voltam benne, hogy tetszeni fog. Végül is Csikágóból jöttem, ahol a tél elhúzódott egészen áprilisig. Ha elmenekülhettem a tél elől, a számomra maga volt a mennyország. Az egyetem alatt a barátnőm, Susan, kivitt a finom szemcsés, hófehér homokkal borított tengerpartra a jamaikai Kingstonban, ahol a smaragszínű hullámok közé vetettük magunkat. Szakavatottan vezetett át a zűrzavaros piacon, és az utcai árusokkal récselt. Próbált ki, ezt kiáltotta oda dekem, és kezembe nyomta a grillezett halat, hogy kóstoljam meg, vagy épp sült dsemot, cukornát darabokat, vagy szeleteket. Ragaszkodott hozzá, hogy mindent próbáljak ki, és lássam, mennyi szeretnivaló van a világon. Nem volt ez másképp akkor sem, amikor Ohuba mentünk barakkal. Már több mint egy évtizede élt az amerikai kontinensen, de Hávai még mindig fontos volt számára. Azt szerette volna, ha én is megismerem a szigetet. A Honolulu utcáit szegélyező pálmafáktól kezdve, a Waikiki part kifli forma ívén át, egészen a várost körülvevő dombok zöldjéig. Kölcsön kaptuk egy baráti család lakását, és minden nap kimentünk az óceánhoz, ahol úsztunk és lustálkodtunk a napon. Találkoztam Barak kedves és okos féltestvérével, majával is, aki akkor 19 éves volt, és a New Yorki Barnard College-ra járt. Kerekarca nagy barna szeme, fekete haja, dús fürtökben omlott a vállára. Találkoztam a nagyszüleivel, Madlennel és Stanley Dunhammel is, vagy ahogy Barak nevezte őket, Tuttal és Pepivel. Ugyanabban az emeletes házban laktak, ahol Barakot is felnevelték, egy kicsi lakásban, amelyet az évek során ennáltal küldött indonéziai textilek díszítettek. Találkoztam magával ennel is. Telt, energikus nő volt. Sötét, bodros hajjal és ugyanolyan szögletes állal, mint baraké. Nagy ezüstékszereket, élénk színekben pompázó batik ruhát és vaskos szandált viselt. Barátságos volt hozzám és kíváncsian kérdezgetett a családi hátteremről és karrieremről. Szemmel láthatóan imádta a fiát. Alig várta, hogy leülhessen és beszélgethessen vele. Ő mesélt az antropológusi munkájáról, és könyveket ajánlottak egymásnak, mint ha legalábbis régi barátok lennének. Barakot a családban még mindig mindenki Berinek hívta. Habár a nagyszülők már régen hátrahagyták szülőföldjüket, kenzest. pontosan olyan messzire sodródott telepesnek tűntek, mint amilyennek Barak leírta őket. A nagyapja megtermett, mackós férfi volt, És buta vicceket mesélt. Tömzsi őszhajú nagyanyja, Aki egészen egy helyi bank alelnöki pozíciójái küzdötte fel magát, Tonhalas szendvicseket készített nekünk ebédre. Esténként rickekszre halmozott szardiniát adott előételnek, a vacsorát pedig tálcán szolgálta fel, hogy mindenki nyugodtan nézhesse a híradót, vagy elmerülhessen egy szenvedélyes szkrebel játszmában. Szerény, középosztálybeli család volt. Szinte egyáltalán nem ütött el az enyémtől. Volt valami megnyugtató mindebben számomra, és barak számára is. Akár milyen eltérőek voltunk is, érdekes módon Mégis összeillettünk. Mintha most derült volna fény arra, Hogy a köztünk lévő festelenség és vonzalom Abból fakad, mennyire hasonlóak a családjaink. Háváim baraklaza volt. Hazatért. Otthon nem érezte szükségét annak, Hogy bárkinek bármit bizonyítson. Mindenhonnan elkéstünk, de nem számított. Még nekem sem. Barak gimnáziumi barátja, Bobby, aki halászként dolgozott, egyik nap kivitt minket a hajóján búvárkodni, és csak úgy céltalanul hajókázni. Barakot ekkor láttam a legnyugodtabbnak, ahogy ott hevert a kék égbolt alatt, a régi barátja oldalán. Már nem a naphírein, vagy az egyetemi olvasmányokon törte a fejét, sem azon, hogy mit lehetne tenni a jövedelmi egyenlőtlenség megoldása érdekében. A sziget napszitta nyugalma teret nyitott kettőnk számára, részben azzal, hogy annyi időnk volt egymásra, mint korábban soha. A legtöbb barátom a potenciális párját kívülről befelé haladva ítélte meg. Először a külseje és a pénzügyi kilátásai, nem pedig a jelleme alapján. Ha időközben kiderült, hogy a választottjuk nem jól kommunikál, vagy nem szívesen tárulkozik ki, mintha azt gondolták volna, az idő vagy a házasság majd megoldja a problémát. De Barakon a legelső beszélgetésünktől kezdve látszott, hogy nem fél kimutatni a félelmeit, vagy a gyengeségeit. Értékelte, ha valaki őszinte. A munkahelyen tanúja voltam annak, hogy hajlandó feláldozni a saját szükségleteit és igényeit egy nagyobb horderejű cél érdekében. Most itt, Háváin, sok apróságban láttam visszaköszönni a jellemét. Régi barátsága a gimnáziumi haverjaival azt mutatta, hogy állhatatos a kapcsolataiban. Rajongott, erős akaratú anyjáért. Ebből láthattam, hogy mélységesen tiszteli a nőket és a függetlenségüket. Tudtam, hogy el akarja fogadni, ha nekem, mint a partnerének saját véleményem és célkitűzéseim vannak. Ezek azok a tulajdonságok, amelyeket nem lehet egy kapcsolatban megtanítani és még a szerelem sem igazán tudja kialakítani vagy megváltoztatni. Ahogy feltárta előttem a világát, Barak mindent megmutatott, amit tudnom kellett arról, hogy milyen társ lenne. Egyik délután egy puha homoksávban üldögéltünk, és néztük az óriási hullámokat hasító szörfösöket. Órákig maradtunk ott, csak beszélgettünk, míg a nap a látóhatár mögé nem ereszkedett. A többi strandoló pedig összeszedelőzködött, és hazament. Azért jöttem havaira, hogy bepillantást nyerhessek barak múltjába, és most ott ültünk a hatalmas óceán szélén, és elképzeltük a közös jövőnket. Megvitattuk, milyen házban szeretnénk majd lakni, és milyen szülők szeretnénk lenni. Kisé merésznek tűnt, hogy ilyesmiről beszélgettünk. Egyszer mind megnyugtató is volt, mert úgy éreztük, hogy ez a beszélgetés közöttünk egy életen át tudna tartani. Csikágóba visszatérve, miután ismét elszakadtam baraktól, már csak ritkán jártam el összejövetelekre, vagy maradtam el sokáig. Elégedettséget éreztem, ha a szombatestét a kanapén egy jó regénytársaságában tölthettem. Amikor eluntam magam, felhívtam a régi barátaimat. Még most is, hogy komoly udvarlom volt, a barátnőim jelentették számomra a stabilitást. Santita Jackson akkoriban már énekesként járta az országot. De beszélgettünk, amikor csak lehetett. Nagyjából egy évvel korábban ott ültem a szüleimmel a nappaliban, és majd szétvedett a büszkeség, ahogy figyeltem, hogy Szantita és a testvérei felvezetik az apjuk beszédét az 1988-as Demokrata Országos Konvención. Jackson tiszteletes, Derekasan megállta a helyét az elnökválasztási küzdelmek során. Körülbelül egy tucat előválasztást meg is nyert. Mindaddig azonban a miénkhez hasonló otthonokat a remény és izgalom új és mélyebb dimenzióival ajándékozta meg. Noha a lelkünk mélyén tudtuk, hogy a kevésnél is kevesebb az esélye. Rendszeresen beszélgettem Verna williams is. Akivel még a jogi karon Kötöttem szoros barátságot. Néhányszor találkozott Barakkal is, és nagyon megkedvelte. Ennek ellenére Előszeretettel cukkolt, Hogy alábadtam őrülten Nagy igényeimet, És beengedtem egy dohányost Az életembe. Angela Kennedyvel Néha még mindig jókat nevettünk, Pedig ő akkor már tanárként Dolgozott New Jersey-ben. Nevelte a kisfiát, és minden igyekezetével azon volt, Hogy ne essen szét, Miközben a házassága lassan széthullott. Bolondos, féligéret egyetemis talányokként Ismertük meg egymást, De most már felnőttek voltunk, Felnőtt élettel és felnőtt gondokkal. Néha már a puszta gondolat is viccesnek hatott. Susan ugyanaz a szabad szellem maradt, mint aki akkor volt, amikor egy szobában laktunk a Princetonon, hol megjelent, hol eltűnt az életemből, és ugyanúgy az alapján értékelte a napjait, hogy elég kellemesen teltek-e, vagy sem. Néha hosszú hónapok múltak el anélkül, hogy beszéltünk volna, majd újra könnyedén felvettük barátságunk fonalát. Mint mindig, most is Scroozinak hívtam, ő pedig engem, misnek. A világunk továbbra is épp annyira más volt, Mint az iskolában. De persze, Susan olyan volt, Mintha a nővérem lett volna, Akinek az életét csak messziről kísérhettem figyelemmel. A köztünk lévő különbségek tengerén át. volt, elbővölő, És mindig is fontos maradt a számomra. Kikérte a véleményemet, aztán szándékosan figyelmen kívül hagyta. Rossz ötlet lenne randizni egy már-már híres nő csábász popstárral? Na-na, hogy rossz? De azért, mégis elment arra a randira, mert miért is ne? Számomra a legbosszantóbb az volt, hogy lemondott a lehetőségről, hogy az egyik elit üzleti egyetemre menjen az alapképzés után, mert úgy látta, hogy az túl sok munkával járna. Ezért nem lenne szórakoztató. Ehelyett egy közel sem annyira stresszes programon végezte el az MBA képzést egy állami iskolában, ami az én szememben a lustaság győzelmét jelentette. Susan időnként pont ellenkezőképpen döntött, mint ahogy én tettem volna. Mintha arra szavazna, hogy inkább enged a gyeplőn, és kevesebbre törekszik. Ma már tudom, Hogy elfogultan ítéltem meg ezek miatt. Akkoriban azonban Szentül hittem, hogy igazam van. Nem sokkal azután, Hogy járni kezdtem barakkal, Felhívtam Szuzent, Hogy lelkesen elújságoljam, Milyen szerelmes vagyok. Örült a boldogságomnak, Ő is hírekkel szolgált. Feladja informatikusi állását, És utazgatni fog, Nem hetekig, hanem hónapokig. Susan az édesanyjával karöltve, hamarosan neki is kezdett a kalandos világ körüli útnak. Mert miért is ne? Sosem jöttem rá, vajon Susan tudatalat megérezte hogy valami különös történik a sejtjeivel, és titokban pucskészülődik. Azt viszont tudtam, hogy 1989 őszén míg én körömcipőben a hosszú, unalmas értekezleteken ültem az ügyvédi irodánál. Szuzanna és az anyukája Kambodzsában azon igyekeztek, hogy ne egyék le a nyári ruhájukat körivel, és hajnalban a Taj Mahal széles sétányain táncoltak. Míg én a kiadásaimat számolgattam, elrohantam a tisztítóba a ruháimért, és figyeltem a lassan elszáradó és lehulló faleveleket az óklödev Elképzeltem Szuzent, bankokban, a fullasztó hőségben, nagy boldogan. Igazából nem tudom, milyen volt az utazása és merre járt, mert nem tájékoztatott menet közben. Túlságosan lefoglalta az, hogy éljen, és feltöltsa magát mindazzal, amit a világ kínált neki. Mire hazatért mérilentbe és időt tudott szakítani arra, hogy felhívjon, döbbenetes hírt hallottam tőle. Szinte felfogni is képtelen voltam. Rákos vagyok, mondta Susan érzelmektől megbicsakló hangon. Előre haladott stádiumban. Az orvos nem sokkal korábban diagnosztizálta a betegséget. Susan elmondta, milyen kezelés vár rá. De engem túlságosan letaglózott a hír ahhoz, hogy odafigyeljek a részletekre. Mielőtt letette volna, megjegyezte, hogy a sors különös fintora folytán az édesanyja is súlyosan megbetegedett. Nem emlékszem, hogy bármikor is azt hittem volna, hogy az élet igazságos. De mindig úgy gondoltam, kemény munkával szinte minden problémából ki lehet kecmeregni. rágbetegsége rákbetegsége volt az első erőpróbája annak, ahogyan láttam a világot. Mert amíg még semmi konkrétum nem derült ki, megvoltak az elképzeléseim a jövőmet illetően. Megvolt a tervem. Az egyetem első évfolyama óta azt követtem, a mindenképp kipipálandó, csinos kis rublikákkal. Szuzannal kapcsolatban ez így nézett volna ki. Egymás koszorús lányai leszünk az esküvőnkön. Természetesen a férjeink nagyon különbözőek lesznek, de kedvelni fogják egymást. A gyerekeink ugyanakkor fognak születni. Családostul fogunk elutazni jamaikába. És a másik gyerekeinek mi leszünk a jó fej nagynéniei. Én az ő csemetének könyvet veszek születésnapra, ő az enyémnek ugráló botot. Nagyokat kacagunk, megosztjuk egymással a titkainkat, és a szemünket forgatjuk a másik nevetséges jellemvonásai láttán. Még egy napon rájövünk, hogy két idős hölgy lett belőlünk, akik már ezer éve barátműk. És meglepődünk, hogy elrepült az idő. Számomra így festett a világ, amely olyan, amilyennek lennie kellene. Így visszatekintve, azt tartom különösnek, hogy akkor csak végeztem a munkámat. Jogász voltam, és a jogászok szorgosan dolgoznak. Állandóan dolgoztunk. Nincs választásom, mondogattam magamnak. A munka fontos, ismételgettem magamban, ezért továbbra is minden reggel megjelentem az irodában. Eközben, Méri ledmen. Susan együtt élt a betegségével. Tűrte az orvosi vizsgálatokat és a műtéteket. Ugyanakkor igyekezett arra is időt szakítani, hogy gondozza az édesanyját, aki szintén rákkal küzdött. És aminek Semmi köze sem volt Susan esetéhez. Balszerencse volt, véletlen egybeesés, annyira bizarr és ijesztő, hogy felfogni sem lehetett. Susan családja nem volt különösebben szoros kötődésű, leszámítva két kedvenc lány unokatestvérét, akik a tőlük telhető legtöbbet segítettek. A barátnőnk, Angela, időnként autóba ült, és odautazott New Jersey-ből. De neki egy pici gyerek, és a munkahelye között kellett zsonglőrködnie. Én megkértem Vernát a jogi karon megismert barátnőmet, hogy amikor tud, ugorjon be Susanhoz, mert én a munkám miatt nem értem rá. Vernával néhányszor már találkoztak, míg a Harvardra jártunk, és merő véletlenségből most ő is Silver Springben lakott, Épp Szuzán szomszédságában. Nagy kérés volt ez Verna felé, hiszen nem sokkal korábban veszítette el az édesapját, és még a saját gyászával is meg kellett birkóznia. De igaz és érző szívű barát volt. Egy májusi napon felhívott az irodámban, hogy elmondja, miképp zajlott a látogatása. Megfésültem a haját, jegyezte meg. Mindennek meg kellett volna világosodni a számomra abból, hogy Szuzán már nem tudott egyedül fésűködni. De elzárkoztam az igazság elől. Valami legbelül még mindig nem akarta elfogadni, hogy ez csak ugyan megtörténik. Belekapaszkodtam abba a gondolatba, hogy Szuzán még helyre jöhet. Végül Angela hívott fel júniusban, és rögtön a lényegre tért. Ha jönni szeretnél, mi is mondta, akkor jobb, ha most azonnal indulsz. Addigra Szuzán már kórházba került, a gyengeségtől nem tudott beszélni, és ráébredtem, hogy már nincs sok ideje hátra. Letettem a telefont, és megvettem a repjegyet. Amikor megérkeztem a kórházba, ott találtam ágyban fekve. Angela és az unoka testvére némán figyelték. Susan édesanyja, mint megtudtam, néhány nappal korábban elhunyt. És most Susan is kómába esett. Angela arrébb húzódott, hogy le tudja külni az ágy szélére. Csak bámultam susan a tökéletes szív alakú arcát és vöröses-barna bőrét, mintha különös módon érintetlenül hagyta volna a betegség. Sötét haja ugyanolyan dús volt és hosszú. Valaki két díszvonatot tett bele. Leértek majdnem a derekáig. Hosszú távú lábait takaró rejtette. Ifjúnak tűnt. Egy édes, szép, huszonhat éves lánynak, Aki épp csak elszenderedett. Megbántam, hogy nem jöttem hamarabb. Megbántam azt a sok-sok alkalmat, Amikor hosszú barátságunk során azt hajtogattam, Hogy rosszul döntött. Holott alig, ha nem helyesen cselekedett. Most inkább örültem, Hogy annyiszor félre söpörte a tanácsaimat. Örültem, hogy nem dolgozta agyon magát egy hangzatos üzleti diploma kedvéért, hogy elment arra a hétvégére azzal a már-már híres pop csak csakis a móka kedvéért. Örültem, hogy eljutott a Tácmahához, ahol a napfelkeltét nézték az édesanyjával. Szuzán úgy élt, ahogy én soha. Aznap ott fogtam ernyet kezét, és figyeltem, ahogy a légzése egyre szaggatottabbá válik. Egyszer csak az ápolónő sokat mondóan felénk Szóval, bekövetkezik. Susan itt hagy minket. Az agyam elsötétült. Nem voltak mély gondolataim semmi felismerés az életről vagy a veszteségről. Egyedül haragot éreztem. Túl egyszerű lenne csak annyit mondani, mennyire igazságtalan, hogy Szuzán megbetegedett és huszonhat évesen meghalt. De ez volt az igazság, akármilyen kegyetlen és rút is. A következő járt a fejemben, amikor végül magára hagytam a holtestét abban a korteremben. Ő elment, én pedig még mindig itt vagyok. Odakint a folyosón emberek kószáltak kórházi hálóinkben. Sokkal idősebbek, és szemre betegebbek, mint Szuzán, és ők is itt voltak még. Felültem a tömött repülőgépre, Visszamentem Csikágóba, végig suhantam a forgalmas strádán, és lifttel felmentem az irodámba. Láttam azt a sok boldognak tűnő embert az autóikban, a gyalogosokat, akik lengeruhákban sétáltak a jártán, ültek elmélázva a kávézókban, vagy az asztaluknál dolgoztak, és egyikük sem tudta, mi történt Szuzannal és mintha a tudatukig sem jutna el, hogy ők is bármelyik pillanatban meghalhatnak. Nem normális, hogy a világ csak úgy megy tovább. Mindenki itt van még, csak az én Szuzanom nincs már.